A mai reggelem a római levélhez kapcsolódó témát, amit vettük, hogy szeressük egymást gyakorlati szeretetben, fogunk tovább menni. De nem a római levélben, hanem a Jézus imádságában a János 17-ben. Úgyhogy ha van nálad Bibli, akkor oda a János 17-hez, és ez. Jézusnak az egyik legdicsőségesebb imája, amit feljegyzett számunkra így az Úr, hiszen ez a leghosszabb, legkiterjedtebb imádsága, és többek között innen tudjuk azt is, hogy hát Jézus imádkozott hangosan is, mert hogyha mások előtt is imádkozott, mert hogyha nem így lett volna, akkor ezt az se csinálhatnánk itt leírva. Úgyhogy ez egy jó dolog, hogy ő látjuk bátorításképpen, hogy nem csak saját magában, csendességében vonult el az atyával beszélgetni, hanem más emberek előtt is és másokkal együtt is imádkozott. Hát három dolog valamit szeretném, hogyha ebből az imádságból most megnéznénk és a pontosan azt, ami kapcsolódik, azokhoz a dolgokhoz, amikről eddig beszélgettünk. És ezért a 24- versnél, tehát a 17. fejezet 24es versétől fogjuk olvasni, a 26 osig ott azt olvassuk, hogy atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek és hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertetem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennünk legyek. Hát itt meglátjuk azt, hogy ebbe az igevelsekben, meg ebbe az egész imában meglátjuk azt, hogy Jézus dicsőségének mi a forrása, hogy miből fakad Isten dicsősége. Ugye sokat beszélünk arról, hogy Isten dicsősége, meg dicsőséges az Úr, de nagyon gyakran nem értjük, hogy mi is ez a dicsőség. És Jézusnak ez az imádsága, nem csak ezek az igeversek, de ezek konkrétan is, megmutatja, hogy honnan fakad Isten dicsősége, Jézus dicsősége. És azt mondja, hogy az az ő dicsőségének a forrása, hogy az Atya szereti őt. Jézus dicsőséges, mert az Atya szereti őt. Ott van a 24-es vers, hogy meglássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Jézus dicsősége ebből fakad, hogy az Atya szerette őt. És hogyha belegondolunk Jézus dicsőségére, akkor így, ahogy gondolkozol rajta, mind, biztos te is megláttad egy pillanatban Jézus dicsőségét, és az ő dicsősége, az ő szeretete volt az, ami közel vont magához, és ami által te magad is úgy döntöttél, hogy Krisztusnak adod az életedet, és ebben a dicsőségben akarod élni az életedet. Egyébként Isten bármit is tesz, annak a gyökere, Isten szívének a gyökere, pontosan ez. Ez annyira dicsőséges Istenben, hogy mindent a szeretete motivál. És ezért dicsőséges a teremtése, ezért dicsőséges a munkálkodása mi bennünk, közöttünk, Bármit te akármelyik csodáját megnézed a Bibliában, mind-mind abban gyökerezik, hogy tele van szeretettel, a szeretet motiválja. Gondoljatok csak például a, a gadarénusra, a két gadarénusra. Értük, átment ugye Jézus a, a tengeren a tanítványokkal együtt. A viharon azért vitte keresztül a tanítványokat, hogy az a két gadarénus megszabaduljon az ördögöktől, a démonoktól, mert utána nem maradtak ott, visszaszálltak a kajóba, és mentek vissza. Azért a két emberért ment át Jézus a tanítványokkal együtt. A tanítványokat ezért vitte át a viharon keresztül. És ott a gadarénusok, gadar, gadarénusokat mikor megszabadította, mert kettő, ketten voltak, van, amelyik evangélium egyet említ, de a többiből tudjuk, hogy ketten voltak, azért szabadította meg azt a két öngőst Jézus, mert szerette őket. Nem azért, mert meg akarta mutatni, hogy lámin egy disznó csordányi démont ki tudok űzni, és hogy milyen hatalmas az én erőm, és ördögöket is tudok űzni, és rendbe tudok hozni emberi életeket. Nem ez motiválta Jézust, hanem az, hogy szerette aztakat, a gadarénusokat, azt a két ördöngős és meg akarta őket menteni. Ez a szeretet volt az, ami motiválta őt, és ez tette ezt az egész cselekedetét olyan dicsőségessé. Vagy gondoljatok csak a János 8-ra, ahol a parázna nőhöz megy Jézus. És ugye mindenki kész, hogy elítéljék, hogy megkövezzék, és kíváncsian várják, hogy mit mond Jézus. És Jézus azt mondja, hogy hova tűntek a te ítélőid, a te kárhoztatóid, én sem kárhoztatlak, menj nevét és ne többét. Ezt az asszonyt is szerette Jézus. Nem ö, dörgedelmesen mondta, hogy na, de ha még egyszer ez előfordul, akkor nem tudom én mi lesz, megmondtam, hogy ne csinál többet. Nem ez volt a motivációja. Nem is az volt a motivációja, hogy na jó, most az egyszer még elengedlek. Nem, felszabadította a kárhoztatás alól, mert szerette őt. És ezt a ö, cselekedetét is Jézusnak a a szeretet motiválta. De megnézhetnénk akármelyik cselekedetét, akármelyik csodatételét, mindenben Jézus szeretete volt. Gondoljatok bele például az 5000 vagy 10-12 megetetésére, ott nem az volt a célja Jézusnak, hogy most lenyűgözöm mindenkit, hogy na tessék, látjátok, ilyet is tudok csinálni, hanem szerette az embereket. Ott voltak csomó ideig, hallgatták Isten igéjét, és hát meg akarta őket etetni, mert hát éhesek voltak. És ezt a cselekedetét is Jézusnak a szeretet motiválta. Aztán gondoljatok csak bele a keresztre. Hát az, hogy lejött egyáltalán a földre, a szeretet motiválta. Hogy meghalt értünk a kereszten, azt is a szeretet motiválta. Az egyes versben, hogyha megnézzük itt az imádságot, azt mondja, hogy Dicső is meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged, négyes vers. Én dicsőítelek téged a földön, és elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt, és most te dicső is meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyet bírtam tenálad a, a világ léte előtt. Azt mondja, hogy atyám, te szeretsz engem, te szeretsz engem, ezt tesz engem dicsőségessé. Vágyok arra, hogy ebben a szeretetbe legyek, amiben voltam a világ teremtése óta, és szeretném ezt a dicsőséget megmutatni. És amikor Jézus lejött a földre, akkor pontosan ezt a dicsőséget hozta a földre jövetelével is, és a keresztem való áldozatával is ezt a dicsőséget, ezt a szeretetet mutatta. Ha belegondoltok, Isten mindenható, mindenütt jelenlévő, hatalmas, sok mindent tud tenni, de ami dicsőségessé teszi, az az, hogy szeret bennünket. Mert az a lenyűgöző benne, hogy ez a mindenható Isten, a mindenteremtő, egészségedre mozolít őszentek, és amikor uh, az Úr mindenhatóságába, mindenütt jelenlévőségébe ott van, az egy csodálatos dolog, de az a lenyűgöző igazán, amikor felfogjuk azt, hogy ez az óriási, hatalmas, hozzánk nem mérhető Isten szeret minket. És elítélhetne, meg összenyomhatna, meg egyáltalán nem is lehetne róla a tudomást, nem is kellett volna, hogy megteremtsen minket. De mégis az van a szívében, hogy megteremtett minket, az van a szívében, hogy velünk akar lenni, közösségbe akar lenni velünk, és szeretettel akar fordulni. Irántunk. Okay. És Jézusnak az az imátsága, az a vágya, hogy ezt a dicsőséget Isten megmutassa rajta, és rajta keresztül azokon az embereken, akiket ő szeret. És gondoljatok bele, hogy Jézusnak ez volt az imátsága, hogy ezt a szeretetet ismerjük meg, és ez a szeretet vigyen minket előre. Belegondoltok, a tanítványokat is ugyanígy ö, formálta Isten, és ugyanígy hívta őket. Ugye egészen a, a, a, a, a 20-as 20 versig Jézus a tanítványokért imádkozik. A 20-as verstől imádkozik, ö, utána miértünk is, akik majd az ő besz, a tanítványok beszédére hinni fogunk. De azt kérte Jézus a tanítványokért, hogy ez a szeretet legyen az, ami viszi őket előre a mindennapokba. És ha belegondoltok, a tanítványok, amikor elkezdték vinni az evangéliumot, ugye először Jeruzsálembe, Júdába, Samáriába, majd a föld végső határáig, mi volt az, ami őket képessé tette arra, hogy Isten dicsőségét elvigyék a városokba, elvigyék más embereknek? Ugye akkoriban nem volt nagy zenecsapatuk, szerintem nem voltak vetítők, fények, meg ilyen koncertdolgok, nem voltak nagyszerű nyomdák, meg még, tehát akkoriban még ez mind sehol nem volt, de mégis el tudták vinni Isten dicsőségét az emberekhez. És ezáltal tudták, amit itt Krisztus kér az atyától, hogy azt a dicsőséget, azt a szeretetet, amit Jézusnak adott az atya, ezt a dicsőséget, ezt a szeretetet tudják továbbvinni. És úgy tudták továbbvinni, hogy szerették az embereket, szerették Isten szeretetével, és ezzel tudták Isten dicsőségét továbbadni, és elvinni másoknak, így ismerték meg az ura sokan. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor ennek hiány van a mai egyház, és sokszor hiány vagyunk mi magunk is. És minden más dologra fókuszálunk, hogy hú, el tudjuk érni az embereket Istennek akkor, hogyha megvan ez, megvan az, ha van épületünk, hogyha felépül és nem kell a sátorba lenni, vagy kint lenni az esős időben, vagy hogyha van egy vetítőnk, milyen jó lesz, majd akkor érjük el az úr az embereket. Ez így jó, tehát ezek eszközök, amik segíthetnek a mostani világban, hogy Isten szeretetét továbbítsuk az emberek felé, de nem ez kell, hogy legyen az, ami mozgat minket, meg ami előre visz. Hanem az, hogy a szeretettel, Isten szeretetével tudjunk előre menni, és szeressük az embereket. Mert ez az, ami eléri az embereket igazán. És hogyha ö, szükséged lesz ehhez bármilyen eszközhöz, akkor, eszközre, akkor Isten majd azokat megadja. Ha szükség lesz hozzá egy épületre, akkor ad egy épületet, hogyha szükség lesz erre, arra, arra, akkor ő azokat mind majd útközben biztosítja. Úgy gondolom, hogy nekünk kell elsősorban megérteni azt, hogy ha Isten dicsőségét tovább akarjuk adni másoknak, hogy azt először nekünk kell jobban látni. És hogyha jobban szeretnénk látni Jézust, akkor az ő dicsőségét kell jobban lássuk, azt, hogy az Atya hogy szereti Krisztust, és azt, hogy bennünket hogy szereti Isten. Mert amikor megtapasztaljuk Istennek a szeretetét, az irántunk való szeretetét, akkor azt tudjuk továbbadni, és ez Istennek a dicsősége, így tudjuk Jézust továbbadni. A 18-as versben azt kéri Jézus. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Itt van, ez a legnagyobb szükségünk, hogy, hogy Isten szeretetét mi megtapasztaljuk, megéljük. De ez itt látjuk a 18-as versben, ez Jézusnak is az imádsága. Ahogy te küldtél, egészségedre, ez a volt. És ez a legnagyobb szükségünk nekünk is, de ez Isten akarata is. Tehát teljesen világosan itt leírja a 18-as verse, hogy ahogy te küldted én is úgy küldöm őket. Jézust mi hajtotta előre? A szeretet, az, hogy szerette őt az Atya, és az, hogy szerette az embereket. És ugyanígy küld minket is, hogy, hogy mi is, ahogy szeretjük, ahogy, ére, ahogy megtapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét szeretjük az embereket, ez vigyen előre bennünket, az a szeretet, amit Isten ad nekünk. És hogyha ezt tudjuk, akkor ugyanezzel a szeretettel fogunk előre menni, és bennünket is ugyanezzel a szeretettel küld el minket az Úr. És hogyha belegondoltok, akár milyen formában, vagy szolgálatban, vagy akárhogy is jelenik ez meg, mindig az szeretet kell, hogy legyen az elsődleges. Ahogy beszéltük már a előző alkalmakkor is, hogy lehet szeretni, lehet szolgálni, úgy lehet gyógyítani, úgy lehet profétálni, úgy lehet tanítani, úgy lehet minden jó keresztény dolgot helyesen csinálni, úgy, hogy közben nincs benned szeretet. Emlékeztek az Epézusi Gyülekezetnek írt levélre a jelenések kettő ben pont ez volt velük is, hogy nagyon jól csináltak minden, csak éppen a legfontosabb dolog hiányzott belőlük, a szeretet. Az, ami kell, hogy az egésznek a rugója legyen. Okay. És nagyon fontos erre odafigyelnünk, mert nagyon sokszor a szolgálat is egy ilyen pótszer a keresztények számára. Sokan azért igyekeznek szolgálni, mert ha azt jól csinálom, akkor az emberek örülni fognak neki, és szeretni fognak engem, és attól én jól érzem magam. De a szolgálat az nem egy ilyen öngyógyító gyógyszer, hogy naha ha nekem szükségem van egy kis szeretetre, egy kis figyelemre, akkor megpróbálok a szolgálatban jól teljesíteni, hogy elismerést kapjak és szeretetet kapjak. Mert akkor rossz az indíték, rossz a cél, és Jézus nem is ezért, és Jézus pontosan nem ezért imádkozott, hanem pont azért, hogy a szeretet vigyen minket előre, és majd a szeretetből fakadjon az, amit csinálunk, és legyünk szeretve Isten által, éljük meg ezt a szeretetet, és így tudjuk ezt továbbvinni. Tehát nem, nem, azért, kell jól, nem azért kell szolgálni, hogy azáltal szeretetet kapjunk máshonnan, másoktól, hanem pontosan ellenkezőleg azért kell szolgáljuk az Urat, mert az a szeretet indít bennünket, amit megtapasztolunk az ő részéről. És éppen ezért a mi elhívásunk is az, hogy szeressük ne csak Isten, hanem az embereket is. Éppen ezért fontos, hogy elérjük az embereket a környezetünkbe, a közösségünkbe. Ott, ahol lakunk, ott, ahol dolgozunk, ott, ahol élünk. És az elsődleges elhívásunk az az, hogy szeressük ezeket az embereket. És érdekes, hogy ahogy beszélgettem Lorennel, mondta, hogy hát maximum 15-en vannak a gyülekezetben, és mondta, hogy ezt, ő nagyon szereti ezt az időszakot, mert rengeteg ideje van arra, hogy azokat az embereket elmenjen meglátogatni, akik szükségben vannak. és Nagyon sok időt tölt azzal, hogy az utcában lévő embereket meglátogatja, vagy a betegeket meglátogatja, vagy az egyedül kószáló gyerekekkel időt tölt, játszanak velük, szeretik őket. És, ha van erre időd és van elhívásod, már elhívásod az van, de hogy van erre időd is, akkor kérdezd meg az Urat, hogy, hogy tudnád a kör, környezetedben lévő embereket szeretni. Talán emlékeztek, hogy olvassuk is azt, hogy az árvákat meglátogatni és az özvegyeket, a betegeket meglátogatni, ez az igaz istentisztelet. Ez az igaz istentisztelet tisztelet arról szól, hogy szeretni az embereket. És ahogy ez belefér az időtben, ahogyan ezt csinálod, ahogy ott van a szívedbe első dolgok között, közbe csinálod Istennek a munkáját, és így tudod az embereknek Isten dicsőségét elvinni. Én pont elcsodálkoztam azon, hogy legelőször a, a Miskolci gyerekotthonba 13,5 évvel ezelőtt mentem, és milyen érdekes, hogy akkor csak úgy mentem, hogy hát én szeretni akarom ezeket a gyerekeket, és hogy hát lehet, hogy nem is engedik, hogy beszéljünk nekik Istenről, meg mindent, de csak szeretni akarjuk őket, és akkor amikor kiderült, hogy hiszünk Istenbe, akkor a vezetők is mondták, hogy jó, nyugodtan lehet nekik Istenről beszélni, járnak hittanra. És akkor elkezdtünk járni szombatonként hozzájuk, és szerettük őket. Először nagy cucc volt, hogy ott voltunk, mindenki nyőskölt. Utána kb. két-három hónap után bementünk, jöttünk két kocsival, hogy fú, majd mi játszunk velük, és tanítjuk őket, és korepetáljuk őket, és majd beszélgettünk velük, és bibliaórát tartunk. És akkor ott lézengett két-három nevelő, meg két-három pici gyerek, és kérdeztük, hogy a többiek, ja, hát elmentek a strandra, de nem tudták, hogy jövünk. Hát de tudták, de hát úgy is jöztök minden szombaton. És akkor ott voltunk, hogy utaztunk két kocsival egy napot, ott töltöttünk, és akkor imádkoztunk, hogy na jó, akkor az úr mit akar, miért vitt oda minket. De ez egy olyan nagy dolog volt, mert tudtuk őket szeretni. És érdekes, hogy most, amikor beszéltem fele úr Renivel, hogy milyen sokat jelentette ez neki 13 évvel ezelőtt, meg az alatt, az időszak alatt, amik kapcsolatban voltunk. És sokszor csak az, hogy játszottunk velük, velük voltunk, egyszerűen csak szerettük őket. De ez az egyszerű dolog az, amit mindenki meg tud csinálni, és amikor először elkezdtük ott a szolgálatot, semmi szolgálati kiképzésen nem vettünk részt, hanem egyszerűen csak mentünk és szeretük a gyerekeket, és imádkoztunk, és kerestük Istent. És ez az, amit bármikor bárki meg tud csinálni, bárhol, hogy Isten szeretetét továbbadni azzal, hogy szeretni az embereket, és így Isten dicsőségétől lehet továbbvinni, és továbbadni másoknak. És hogyan is jelenik meg ez a szeretet gyakorlati módon, ezt olvassuk a 21-es verstől. Az az imádsága Jézusnak, hogy mindjárt egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, és hogy elvigye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnek adtam, hogy egyek legyenek. Amiképpen mi is egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiképp te szerettél. Itt látjuk azt, hogy megint erről a dicsőségről beszél Krisztus, amit kapott az atyától. És azt kéri az atyától, hogy ezt a dicsőséget adja az őt követőinek is, és ez a dicsőség pedig az, hogy tudják, hogy szereti, szeret bennünket Isten. Ahogy Jézus tudta, hogy szereti őt az Atya, mi is tudjuk azt, hogy bennünket is szeret az Atya és Jézus. Ez, ez az a dicsőség, amiért imádkozik Krisztus az életünkbe. De ezekből a versekből azt is meglátjuk, hogy ez a dicsőség nem más, mint az, hogy egyek leszünk ővel. Úgy, ahogy Krisztus is egy volt az Atyával, legyünk mi is ő mi is ővele egyek. És ez nem egy olyan dolog, amiért nagyon pedálozni kellene, hiszen ezt Isten elvégzi bennünk, ez már egy szellemi tény. Azzal, hogy újjá születtünk a Szentlélek által, egyé lettünk Krisztussal, erről ír a Róma 6 is, ugye, hogy vele együtt azonosultunk a halálában és a feltámadásában, vagy... Erről ír akár a Korintus 12, Róma 12, amikor az Krisztus testéről beszélt. Mi mindegyek vagyunk, akik újjá a Szent Lélek által. De itt Krisztus azért imádkozik, hogy meg is tapasztaljuk ezt az egységet, megtapasztaljuk ezt, hogy szeretet által ő benne egyek vagyunk, egy ugyanannak a, a, egy ugyanannak a testnek vagyunk a részei. Az Efézus 4 bátorít is minket arra, hogy ezt az egységet megtartsuk, hogy küzdjünk ezért, hogy ezt az egységet megtartsuk. Nem azért kell küzdeni, hogy egységet létrehozzuk, mert az már egy létező valami. Azért kell küzdeni, hogy ezt az egységet megtartsuk. És itt találjuk meg a kulcsot arra, hogy hogyan tudjuk ezt az egységet megtartani. Úgy, hogyha megtapasztaljuk Isten szeretetét. Ha megtapasztalom azt, hogy engem szeret Krisztus, engem szeret az Atya, és megtapasztalom azt is, hogy téged is szeret az Atya, és téged is szeret Krisztus. És mind a kettőnket ugyanúgy szereti, és ezzel megtapasztalhatjuk azt az egységet, amiért itt Jézus imádkozik, hogy gyakorlatban meg tudjuk élni. Ettől leszünk mi is dicsőségesek, amikor ezt közösen megtapasztaljuk, és ez az, ami megmutatja Istennek a szeretetét a világ fele, azok fele, akik még nem ismerik ő. Ez a szeretet az egyébként, ami meggyógyítja az embereket. ugye Akármi problémája, szellemi fájdalma vagy lelki fájdalma van, ez a szeretet, ami képes begyógyítani ezeket a sebeket. Az, hogy ismerem Istennek a szeretetét, és azt, hogy mások is szeretnek engem. Ö, hogyha nincs meg ez a szeretet bennünk, akkor nem vagyunk egyek, nem vagyunk egyek Istennel, és nem tapasztaljuk meg ezt az egységet. De ez nem csak egy ilyen dolog, hogy, ez nem csak egy olyan dolog, hogyha nem tapasztaljuk meg, akkor hiányozni fog az életünkből, hanem azt is jelenti, hogy ez az életünket nagyon súlyosan befolyásolja. Ugyanis a szeretet hiány az halálhoz mindenkivel. Amikor Romániában még a korábbi időszakokban voltak árvázek, akkor csak úgy beratták oda a gyerekeket, és kiderült, hogy a gyerekek haltak meg egyszerűen, amiatt, mert nem szerették őket, nem foglalkoztak velük. És ugyanúgy akarták etetni őket mindenre nem ettek meg, nem növekedtek, és meg is haltak egyszerűen szeretett hiány miatt. Nem vette fel őket senki, nem simogatta meg őket senki, nem szólt hozzájuk is senki egy kedves szót se. És többek között ennek hatására volt az, hogy rengeteg árvaházat kezdtek el külföldi missziók alapítani Romániában, mert látták ezt a szörnyűséget. Vagy amikor Ukrajnában voltunk, akkor is van ott egy állami intézmény, ahol olyan három éves korig a gyerekeket tartják, akiket így kidobnak az utcára. És hát ö, szeretik őket, meg úgy foglalkoznak velük, de csak így messziről nem nagyon adnak nekik szeretetet. Volt olyan három éves kisgyerek, aki nem tudott fölülni, mert nem foglalkozott vele, senki nem fogta meg a kis súlyát, hogy segítsen felülni neki. De amikor ott voltunk, akkor megengedték, hogy hát vegyük őket, meg megsimogassuk őket, meg mindent. Na de hát amikor letettük őket, utána jött a probléma, mert sikítottak és üvöltöttek, és megértettük, hogy ez a két-három dolgozó talán miért nem veszi föl olyan gyakran őket, mert hát addig csendbe voltak, meg úgy elnézegettek is üres tekintetükkel a nagy semmibe, de ahogy megtapasztalták a szeretetet és letetted, akkor egyből elkezdtek sírni. És hát nyilván én úgy gondolom, hogy jobb, hogyha ott dolgozik valaki, és az ő műszakjába felveszi őket, és a másik két műszakba sír a gyerek, mint az, hogy egyáltalán nincs szeretet. De hát nem mindenki van így ezzel. És uh, ez is csak mutatja azt, hogy ha nincs meg ez a szeretet, nem tapasztaljuk meg az Isten irántunk való szeretetét, és ezt nem adjuk tovább, akkor az egy halálos dolog, az, az komoly károkat hoz. Az nem csak egy ilyen elmulasztott valami, hanem, hanem elválasztottságot hoz az életünkben. És uh, teljesen megfoszt bennünket így az ellenség attól, bé lehetnénk. Gondoljatok bele, hogy milyen óriási különbség van a között, hogy valaki érzi azt, hogy szeretve van, és szeretik mások, mekkora megerősítést kap, mekkora bizalmat, mekkora támaszt kap az az ember, aki egy ilyen környezetben él, növekszik, és... Uh, Kifejezésre jöhetnek az összes ajándékai tehetséggel, megállt az másokat, meg egy, meg egy olyan ember, akinek ez nem adatott meg, aki csak, akit mindig csak szeretetlenség lesz körül, és nem erősítik meg semmiben, hanem inkább mindig csak lehúzzák. Olyan óriási különbség van a kettő között, és ö, Isten arra bátorít minket, hogy hát én szeretném azt, hogyha azok lennétek, akik két titeket, szeretném, ha megtapasztalnátok ezt teljesen, maximálisan, hogy azzá legyetek, akiké lehetnétek, akiké elképzeltelek titeket. És Isten azt akarja, hogy mindannyian ezt megéljük. Nyilván ezt akkor tudjuk megélni, hogyha Jézus Krisztussal közösségben vagyunk, ha ismerjük őt, ha vele vagyunk, hiszen akkor tapasztaljuk majd az ő szeretetét. De ahhoz, hogy az ő szeretetét megismerjük és megtapasztaljuk, szükség van arra, hogy embereken keresztül ez a dicsőség, ez a szeretet eljusson hozzánk, és ezért imádkozik Krisztus, hogy ezt megtapasztaljuk, és megéljük, és tovább is adjuk ezeket. Ennyi. Amen. Atyám, csak kérünk téged arra, hogy segíts nekünk meglátni a dicsőségedet, és vágyunk arra, hogy hogy megérints minket a te szereteteddel Uram, olyan sokszor szeretnénk még jobban látni, még többet tapasztalni belőled, és itt az imádságodban arra kéred az atyát hogy ezt hagyd történjen meg azáltal, hogy megértjük, hogy mennyire szeretsz minket és Uram, nem csak mi magunk akarjuk ezt tapasztalni hanem közösségben is szeretnénk a veled való és az egymással való egységünket megélni Segíts nekünk, Jézus, hogy a lelked által tudjunk olyanok lenni, akik, akik megélik azt, amivé teremtettél minket, amit elterveztél számunkra. Hogy tudjuk egymást megerősíteni, hogy tudjunk egymásnak olyan környezetet biztosítani, ahol mindezok a dolgok, amiket velünk teremtettél, azok kinövekedhessenek és, és gyümölcsözővé váljanak. És Uram, ahogyan elküld, ahog, ahogy Te elküldted, Jézus, tudjuk, hogy Te is ugyanúgy küldesz minket ebbe a világba. Az a vágyunk, Uram, hogy a Te dicsőségedet, a Te szeretetedet meglássák az emberek a mi életünkön. Azáltal, ahogyan meg vagyunk győződve arról, hogy Te szeretsz minket, és arról, ahogy mi szeretünk másokat, Uram, csak így hagy legyen ez a, a Te dicsőségednek a megmutatkozása az életünkben. Hogy tapasztalják az emberek ezt a gyógyító, életet adó, megerősítő, felépítő szeretetet. Kérünk téged Jézus, hogy segíts nekünk, hogy bármit, amit teszünk a saját életünkbe, vagy a közösségi életünkbe, hadd legyen a szeretet által motivált, hogy semmi más ne vigyen minket előre ezekbe a dolgokba, csak az, hogy szeretsz minket. És hogy megtapasztaljuk, hogy a szeretetedet, az mozdítson minket előre, Uram, mennyire, mennyire hiány van a világ a szeretetednek, hanem, hogy megtapasztalják ezt a feltétel nélküli, kegyelemben gazdag, nem teljesítményen alapuló, végtelen szeretetet. Kérünk téged, Atyám, hogy tegyél alkalmassá bennünket, hogy ezt a szeretetet tudjuk továbbvinni. És köszönjük, Uram, hogy imádkoztál ezért értünk, hogy ez konkrétan a te akaratod szerint van, hiszen te kérted imádságban, és köszönjük, hogy ez az imád nem maradt abban, mert most is közben jársz értünk, most is imádkozol, és most is, most is csak kéred az atyát, hogy, hogy te, teljesítse ezt be, hogy töltsön meg minket a szerelmeddel, és hogy ezzel tudjunk ö, tovább menni, és embereket elérni, és megosztani másokkal a te nagyszerű tervedet, és a te gyógyító és életet adó szeretetedet. Köszönjük neked, drága Jézus, hogy így szeretsz minket. Amen.